Com automatitzar l'escriptòric bloquer, a Coses Palm. Categoria, Aplicacions. A Coses Palm, el Daniel ens comenya a explicar com automatitzar l'escriptori bloquer i altres cosetes.